ده د ملاوی دو پتا یا ساته ای اشادی سنت که ست ایند سیریز مرکز دوکان نمبر تاییس. عبدالرخمت لازان از ده مین چوک جنگیر رو سوادی. پروپرائیتر انورشیر توحیدی. موبایل نمبر 0301 او سکاد دینا اهم اشد خلقا چې آیادی دیر سخدی پا پیدایش کے ام من خلقنا یا غصو گو چه من پیدا کنی دی ملائکو تو گورا نور مخلوقات تی انسان نمزبوط او لازمکا اسمانو نشو او خاص کر ملائک تو گورا نغی در مزبوط تیو انسان انسان سو رہ دی انا خلقنا هم حقیقت اللہ بھی دموتا معلوم دی جاکنان مونگ دے پیدا کردی مونگا پیدا کردی دائن فانان من تین اللازبو دا غیختنا چو کا لازبو سلیخناکا جولنا بل عجبتا ویسخرون دا زجر دے بلکہ تو تعجب کے ددید انکارنا او دی مزخری کی ٹھوکی کی بتا پوری اتجو دکمہ خبر اکے اس بات کو ترقیامت کے ام انکار ده ده رسالتنا فاغیبان زورنا و اذا لا يذکروه کلا چه دیتا وعاز کولشه نو ده وعاز ناخلي ده نصیحتنا قبله زجر فانکار ده قرآن قرآن ده لائلو او دیتا انکار کی عبرت ناخلي و اذا راو آیتا اکلا چه دیو دلیل عیاتو وینی معجزو وینی یا دیو ٹوکی او خان دی پاگی پوری دیو اسخرون نیم ترقیوک لگا یستسخیرون پا دیکی امگور آگی دور زور لگی امسخری کی وقت ناوخی نشتا انکار دا آگی دا قرآن نا اتمسخر وقالو او درشان سجر پا انکار دا بعث الاقیامل نو دا دا قرآن بارکی خوا او آئی دی این حاظا اللہ صحرم مبین نا دا مگر سحر کارا دا قرآن تکتا چی سر پکی دے خدا سحر دے و جادو دے نا پا مختصر الفاظ کیوئے خواه قرآن امجی چه بالکل نمان سحر چوتو و نورتس جوڑا ہے او دا شان انکار دا قیامتی و گورا ایدامتنا کلاچ مونگا مرشو وکننا ترابا اعظاما او شمونګ خور وردو کی ایننا لما بغلثون رایا خام خامنبا بیا جندی کولیشو داوت اگران اخકારે ده چې خوري شو هغه اډو کې هم زمونږه راځته شي او پازته شي خو نو بیا بلکمونږه ژوند دي کیرو امونږه خلاصه یا مشران زمونږه لومبني دیسور او خوشن دي باندې ژوند دي کیږي قلعم انتم داخلون او ژوند دي کیږي او ژوند دي کیږي او انتم داخلون تاسو به زلیم لري دیر سپکوزه لیلبے چې تاسو د یو انکار کوو او مشران نو تاسو په ټوله کې سولي ده مخامخ د خپل سترګ وړاندې نو ډیر بس پکې ها ولر هغه سزا به لري کیږي شکانه دا ګران نه دا فینما هی زجرتم واحد فصيقه نن دا کېامت ها ما چغدا یو صحردا یو ډاین ټو دې او یو چغدا फायदा هم انظروون نا صاحب با دی بوری بلتا احیران بیچوی دا خور اجیبا کاروشو وقالوا یا ویلنا او بو وایتول افسوس دی مونل را هذا یوم الدین دا جور اغر وزده بدلی او لکه دا, دا رسو راق لا مونقو نمان لکنه دا جور دا صد بدل بدل خواب لا رب العزت دا عمل ورکی نو توتا بصبان دی یوم الدین ویتاس عمل کردی هذا يوم الفصل دار وذ دجداه ا د فیصل الذي كنتم به تكذبون اګه تاسو باور نه مند تخریب کوه ا تاسو نه مند لا اګه ام بیا وبینم تاسو به د درو کله بیا سحر نو بس وصخه وولي دګه په خپل سترو نو حکم به کې ملائکته احشر الذين راغون کې اګه کسان غل مو جزالمان دي اګه معنا د ظلم مشرکان دی، منکر دی، کاتر دی وازواج هم او خزد دی یوازه ما پریزه یا ارمان نیکن نپوز رکی اگر خزد و سلام جب پا کپر وی رغیم و سر رای وزای یا یاد <تصفح> ازواج نمراد اگر دی پر شان جب پا گناونو پا کپر کے شرک و سر یو شانو راغی توڑ راجم اکی وماکانو یعبدون آغا چی دی عبادت کا ہو دست سید چی عبادت کن دی لونکه دا حق ب تصاویر و دنیا کی خلقو. او اسنامې جوړ کړې دي ناغو مسررا ونه کو دنیا کې ګمراه خلق او دي ته د خپل عبادتونه ویلو هغه مرجع مکه او که شیطان ورته ناغو مسررا ونه من دون الله سیوا د الله انا ارسوجدي هر سجدي فهدو تروان کې دي الى صلات الجحيم بدرد لاره دور الجحيم جهنم خو هغه ته چې دور ډیر ډیر ډیر من دیไฮد او یو تا وقال دا جہنم ردی تا روان کے وقیفو هم روان یہ کی نواز بو کی ادرا ویدی مسئولون یقیناً لدینا تپوست کیگی حدیش داری دورا کہ خدا کشایلی راش رحم بیرا بندر آگلی چوی درولو اللہ وی انہم مسئولون تپوست کیگی چو دنیا کے ردی کو مواقیدہ وکا نڅاړې ولا صفایدا ورکړه تعالکم لا تناصرون سشوي تاسو لرا ته امداد نکوي دی اول اته سه بوته علي حوي نو سشوي تاسو امداد نکئ او دا شانته تاسو یو امداد نشئ کولین تاسو اعلان کوو دنیا کې چې نحن جميع المنتصر منتور ببدل اخلو هم بزور ور نالاوی تاسخوستول یکنا نسانگا اینداد کونش دیو بل بل هم اليوم مستسلمون بل که دیوان انروزه غرا کیخو دن کیوی دیرتا بدا رب که دنیا کسانگو یفتسخیرون اووزو مستسلمون داس غرای خدا و دار جوز تی وقتیر شوید واقبل بعدهم علا بعد اورا مخامخ بشی بعض دادینا فباغبان دی اتسائلون چې دی با صفوس کې دی او بنه یتسائلون ابو يغي جوړل به توي انكم كنتم يقينا وتاسو تاتوننن علي اليمين شرعت له تاسو موندا د نقصان او تاسو دا ذکر دل په جامه کې عبارت له علي اليمين د نه کې نه عبارت له مونږ باندې کې نه پری نیاء معانه دار شد خې طرف نظر اتله د نیکه نه باندې یا د دین فجامه کې عبارت له ممتاز درخیاسته کړم وې دا د نیکان خلک د ډېر پرزګار ابو زرګار اضا تاسو مصرف چلوو ذم یقینا وې تاسو تادوننا عن الیمین شرعت له بتا سوم دا ډېر قصور او قصرا تاسو نه خورمنو خبرنه شو کولې چا نند شاوسته چا هو او ناس ته گورتو گورنه چه او ناس تهید نو یوبا دا کرکو چکم گمراه خلقو خلق گمراه کلو غیادو خلق او بل دا تاتون نا عن الیمین تاسو براتلی موسرا پا قسم بانده تاسو با قسم دا قسم نخورج مو بحقیو دا کرونا پا کم درشوی دیخا دیده پارچه دا تالوقات و مره ارتیاروان نشید الدنیا قالو بل لم تكونو مؤمنین ابو غیورتاغی بلکه نوه تاسو مومنان تاسو که بخفل ایمان نو کنیمون <تصفح> با تاسو کم را حکوله تاسو بخفل ایمان ازو داغنه دا دا خبر نوه نو زن باقی وکاو که نا امون تاسو تاپلیه چولو وما کانا لنا اناوزا مونده پارا علیکم من سلطان با تاسو بان دیسو زور بلکون انتم قوم بلکه تاسو قومن تاغین یا قوم سرکشان تاغین تاسو خدر سرکشوه <تصفح> मंगगुनंगारा वे बतनामा वे कास बखपले सकोलो दाजुरमुना होटोल तास बखपले कोलो आ अच्छा बादा वाला चबस निष्ठनो निष्ठसामियो जालिम बादशाह चद अमल करम किनो असे बादावे पखपले वाटो रोजरानी रशपे नुकसानत को بس سارے شماني قوال دره زم مننا لغايقن يقين منغا خامخاسكن کیو من کوم بچنیو ټول پکرا ګیريو تاغو اينه کوم نمونغا ګمراهټل وتا سو كن <تصح> ان كنا غاوين يقين منغا ګمراهانا مونږ تاسو ګمراهټل په دیو چوي جنون ګمراهو په چور سره پخله ګمراه لري طاینان یومنین ذیذہ پروغور کله چې وګومره هی کتابو یوشانوی وزیاکین اندیبا نن ورځې په عذاب کې ال عذاب مشترکون شریکوی یوشانوی جان نن او کومره کو کومرهانو ان نفعل بالمجرمین یقین کار کوم مجرمانو سره سزا ولورکو یره جرم یې سړیو جماوړو دې چې لريږي اجرام سو چې ځانته بچو انهم كانوا زجر دې پېنکار ز توحیدو جړم دې سو انکار د توحیدنا یقینا هو داخلقو اذا قيل لهم قل جوبو له لا اله الا الله صدا کلمه وای لا اله الا الله کلمه توحید وای یاستكبرون دې به تکبر کاو دې به وی کوله چې موږ استاذو اخلو اپو انا بومو کلمه وایو اجازه شان ته انکار نو جن زده ځار پاغیره وایقولون اوایده ائنا لطارکو الہتنا ایا مون خامہ کا پرهودن کیو قل الہ ولرا د شاعر مجنون په وینا دیو شاعر لی ونی یا شاعر دی الی دی نو پلان نه کو دینه په ځای پره کو دو پته لگی پاما کما سره دینو چې مونږ د خبرو باندې کور د شاعر د پیغمبر باندې کیدا څه وی اعتراضات به کول بل جاء عبد الحق ولکیر عقل له بحث سره المرسلین تصدیق کل د ټولو پیغمبرانو یو څه کم کلام او بیان راوړل داغه حق دی لاغه د شاعر او د جنون سره تعلق نشتا به منزه کلام بل چې کم رښتینې خلق تر شویل په دنیا کې شاعر نو شاعران نو روغ موږ خلا کوړ ډېر دشتنیو نو دې راغې تصدیق کړي او هر دبره کې هغه پیغمبرانو پس غوې کړې انکم لذائق العذاب الیم یقینا تاسو خامہ غسکون کې د عذاب درنه کو و ما تلزون ا لا تزان شدر کې دي الا ما كنتم تعملون مگر دا عمل چې تاسو کوو ستاسو بس چې عمل نه مناسب څه بدل کړی دی <ieurs> اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ لَكِن بنده ګان د الله خالص کوشوي دقیق اوس الله مقام ده د دنیا کې بتا سو اغي سره یوځه ژوند ته راو خوږ ګوریا غا شرکاتو او یې اوسه ژوند هغه ختم شي اعلان کړو اونتا ژوند جدا شینن او دلته د هغه ذکر کوي بشارتو تفصیلا مؤمنانو لپاره ولائك لهم رزق معلوم دا خلق دې د فارا رزق دې معلوم فواكه چا میوه دي معلومې وی کنه دا زهن درته چرسم معلوم نه قرآن وی میوه شپکه فواكه چا څو کسو میوه دې دنیا را خو بل ټوله اعلی مرتبه کې او شان کې خدای آخرت باندې ادا کوي د جنت اجازه او ثواب ونوريوم زیات وهم کرامون اديله با عزت ورکول شي ډېر وی اکرام و عزت سیوا دی کیا تو او دسکو عزت بي سيواد دغه نه چورا کیه تا او شرابونه د سکوسونه څومره دي عزت مو ته ډېر رضاعت حاصله امانده کو که سوچې کو نه عزت اوګري دا ولي دلای عزت ورکي بده پوهه دا ځکه چې باتل بروستو اميشه د زور لګولیو چې موږ دې عزت یې وکو نو حق بروستو دنیا ای زاد ورکړو خصوصا بوله پاهرت کې ورکیخه فی جنات النعیم و جنته نو نعمتونو کې حالا سرر متقابلین فتخطن بان دیو محامخ یو بل تناس متقابل مخامخ بیو بلتقا نو موږ د دنیا کې وسړی سفر کوي یا یو ځک نستی نو لنډ لنې په اشاره کې تر عاشق نه دی یا د سترواړی تکلیف و تا ا جنه کې به ار سمجه اٹھو ول و مخامخ ناست دسوٹ اولو رولو تکلیب تو پکی اجتنین بدا تکلیبی یطاف علیهم اسی ناستو بی محبل کی کنسو پکی بی قرآنوی یطاف علیهم گرزول بشی پدی باندی بکعسن دکی پیالی دا شرابو ممعین دا طفا شرابونا خالص شرابونا بیضا چطکس بین بوی لذتی اور یہ کvannak bari da par da skun ko la biya gholan na ba ba ge ke sar dard diwe wala hum an hayun zafun ana badi da gina be hosh ke di shi za duniya sharab ko chos kal no ya bala ta madakhi gora dai aw zan banish writing gole aw da shante kulmo par pusto de دل دخو با دروان سر گرده ولی حرام نیکنه اپا حرام سوز کشفا نه دغشان ته نه بده و ایکه تکنه ایک استعمال شه غول ده سر دل او اون زپون بیوشی و پینرازی یا لخرا بیدل با پکیوم نیک یعنی بالکل صفا و اینده قاسراتو الطرفی عیل. او دی سره با حوری وی دیر خیستا قاسراتو الطرفی خکتا ساتون کې خلوز بول نظرونو لرا قاصرۃ الطرف نظر بختہ ساتي ولې دنیا کې نظر بختہ ساتل او اوکنه دا محدود بختل نظر ساتي بختل خواوندانو پر بل چاته بنګوري قاصرۃ الطرف حین لا توستر گواله او خالص استر گواله چتورې دیر تورې اسپین ير اسپین قال انه نبی ضم مکنون ويعدا اګېري پټه ساتل شوي بيضون اګېري مكنون پټه ساتل شوي دومره بخي هستي تشبيه او صفايي کې دغه نن ځګینې خامخ رنگي نه کېد مختلف رنگونو په کېو مي خو صفايي د پکې مراد اګې يا اګې کې د کلاس پوسټ کې روان دي کوم سپين ماغزي اګا يدي نارښتې وي مكنون یو مرغې د شتور مرغ دا هغه لري خېسته او صفاي دا انت هاي صفاي ولې پټه ساتلې په ولاړ وکي نو دا وی هغه د لازمه حسن قياسه ذکر کړي صفاي په بل دي فاتبالا بعضهم على بعض يتسائلون دا غنمتنه قرآن شمار نه د اخلاصې دونه دي وداه کافي شو دغه یو ویلا خبره ذکر کوي چې ګورا جنتی وځاله شکر ادا کوي پس چې دنیا کې د هغه ژوند ډېر داس مختر شولې ولی کله بصره یوم نزارکولا کله بصره بوللې گیاو او, او د اخرت نه انکار کوم دغه ته دلایل وین نو البته کې بدوی چې یو خبره ورکوم مرګرو دا ځای او نړۍ او دنیا کې او ما سره بیا قیامت باندې کې جګړه کوله دا ماجو مات فاق بالا باهوم علی بعضن اصرام خامق بشی بازی دینا ببازو یتسائلون چو تاپوس باکی دی او بلنا چو سنگال لے الوائی کنا تا سنگلو رسے دے گرانا واو تکلیفو کنا ناغبوین بس اللہ رحمکوڑی خرالو خبر باکی قال قائل منهم ابوی یویون کے انی کان لی قرین یقناً وہ زماد پاری او ملگری دنیا کی اوماس ملاوی دو داست دوستے نہ تپاں تگ موسم رناں اولی عقیدہ خراب ہوکن ہضم روز ماں باپ خبر پوہکا دعوت ملگرے میں کریم ازو کا ماں علماء اور دل دچے کراورو فارسی کے ماذرا کر جان گولی ابلے مثلوں کے بیراثر چھڑ چاڑ کاو کریم داس ملگرے میں کنے اوسڑی چرے کا سرا <تصفح> بحث کی یقول اغاوی ائنک من المصدیقین اغا مخایتو تو تصدیق اذا متننا کله چمون غملشو وکنا ترابون عظاما او شمونګه خوره وړکی اینا لمدینون ایمول ذا بدل را دیشی مدینون اگر دین مان بدل به موږ را کی دیشي نو دغه د ډیر د دلیل جنت ځای جنت ندی باویته چه څنګه په هرنداره قال هل انتم مطلعون نو دی آیاتاسو خبر Augustusun ki aw tamashakon ki raza taso khave chu guru ata no bas tafsirun likri chahi boi chhe nazariya pre dae sei ke no de baraj je ob guru ayaghi bo som ittefaq ki khoshale baika ni bishra gao de guru kana hatta la no bas do kadal farao no wi lidaga fi sawail jahim amiyaz dar jahannam ki layor نو دې ودا دې ځان سره وای خاله قال الله ابو يقسم بالله تلك تلتر دین یقینا تنزله جزله ورغالو ني دې تلتر دین څنګه در غالو وتاب کړی څنګه تا هو دنیا کې ما فر کولی کوله اپ زور لاټاو چې دا خبره ممنه دا څنګه خلالات دی نو ګور غلانه آمد بالا کیږي یا الله شکر دی چې ظ نه بچکر ولا ولا ناممت او را دی اگر چر امد فض او رحمت درب زما د ک تو من مخداریين فخوا مذ اوما د حاضر کولو شونا زب تا سره بیالا ک خبری में من او ډیر په جوش او خوشالی کے باژ نوص افمان احنو بما ت آ اپاس نو مو بړ کدون ک وسه د جنت کے خو مر نشته ک خوچې د دنیا نه راوځي یو اره إلا الاولا مگر مر زمون غالم منی دا دنیا کې کم مارم دا وسره راکړه فسوک دا وی چیرې کده دې ما نبات شنو خبې نه دا یوه دروځه خو پکې شتا اوبيانورم ستا دنیا سره اړیکې د اخرت په حق کې او ورحال دا مرځ دې چې دا راشه په باندې دا بس بیا اخر دین دنیا سے تعلق قطع اجزہم جہدیس وما نحن بمعذبین علی امنگا چمم باذاب ولیشو تکلیف راتนิشتدی عذاب جنتیان لشتنا وین اس تکلیفم منتوس مستقبل جنت کی انھاذا یقینن دا لہو الفوز العظيم خامخہ کامیا بی دلوی لمثل ھذا د پارا دین نعمتو خوشالو فلیعمل العاملون بصعملو کی عمل کون کی اعمال کوم کوله پاکار دي چې داسې عمل وکي چې دینه نعمتونه په اورسيخه او د بد عمل نه ځان و ساتي دا ترغیب دینیک عمل ته دا ته زیکر وکړي چې باندې رغبت پیدا شي کنه چې کدان نعمتونه غاری نو عمل خیر ستکه په اسانه په خپل لوکا دوړه تقران ذکر کوي اځا له خیرون ونزلن آیا د نعمتونه آياتا ورد عمل مستعا ام شجرت الزقون یا وند الزقون كم یا ورد؟ سوچوك اِنَّا جعلناها يقينم غرثول دمونغا فتنة للظالمين عذاب و بلا دفارة ظالمانو سيدي با في عذابو لشي قيامت کی زيت عذاب و بلا مصيبت او يا معنى دا يقينم غرثول دمونغا فتنة للظالمين ازميق دفارة ظالمانو انكار تكو ابو جحل دی بدائی تراز کاؤکنا چه گوری او خواهوی چه اوور دی اگرد بسید دی ابل خوافا کیوشنون اولانا داتون چل دی نو قرآن و مجید داغی جوابات کلی دی مخصورت یاسین کیونه بی چه پا دنیا کی تعلیم آئی اونا پیدا کلی داغی کے اوور دی دانا ما دی ها بیامو فسرینو دمرا پوریوی لی چه پا دی جون کم خلقو لیدل اممممممممم چیز دی آیات میں صداق ملاوی کیا سہارن پر کمپنی باق کی ویدا سے اونی ری بوٹی ری چیز داگئی تربیت پور فرکی گی مو راتا اخکارا یاد دور اگا چنجے سمندر دے کسی شے ناگا پور کی جوان دی دا دا اللہ نظام دیکھا پجون کی در تخی ندرشان خو خلق قول ادر اخکارا او بلدہ خبرہ چ الله رب العزت هغه ونه باید اکلده د هغه تربيته اسماناګو بدلور باندې کیږي بلنه چې دغه ونه دې عمر نه جوړه شوي نه بختا زولانه باغی اور کې خاطر کلا با وجهل دې مې ته زق چون تاسو پیجنې مونږه تاسو زق چون راولې ګو زق چون نو پوچا او کجوره دابه یو زګې مونږه دې ته زق را اراده اوسه کې له خو بیا به تل مخره خبره به کولې قرآن ویداز میخ دکنه دی ظالمان زپارا انها شجرتون یقینند آیا ونر تخرجو انها شجرتون داری روی حیبتناک ونر تنوین تر زکر وکنه داری را حیبتناک خطرناک ونر تخرجو فی اصل الجحین شرا زرغنی کبار او زبا فجراد جهنم که فمیند جهنم که تلوها چه سانگ داغی اوغن چه میوی داغی کان نهور اوسو داشباي لکه سرنه د شيطانانو نو پیدا کړی چې شیطان هم موږ نه دی لیدلی امون یو او که زبر کړي یار وی مې راکې مې زبر ګولې او بده سر اصلی نه یا پټکی واله ستګې توری دا شيطان یا تو خوف کړهګه یا څو نو د خلخې استا نه اصل حقیقت دا چه ده شیطان ده دشمنیه ورده دا, دا نم چه ده او رسنه پوشه چه ده او در ناکاره و قبیح سیز ده ده ده نه بدرنگ نشتقه ده دنیاه که نزکه اوه چه روز و شیاده اوه چه روز و شیاده اوه چه روز و شیاده اوه شیطانانو کنه بدرنگ شکلو نیری آغا مشعور واقعه نغه وی چې ما فرچاده نه خران او کله په عمر کې بس یو بډه را سره سم کار کړو وی څنګه وی راغلی یو بډه را ته روانې کلم چې راځه کار مې نو یې په دې لمو زرګر دکان ته اځو نو هغه هم نه کوم نه دا څه ښه ابی روان اسونه نظامریانو چې دا تاسو مې ته یو څا ډیر شنو هغه هم شنو وی نیمه ته چې وای نو یا هغه چې ځکه نو نیم خبره خو د هراله امه د جمال شیطان جوړ کړ د شیطان شکل نیمه یې ماغه د شیطان شکل یې ته راوستنو ناګو یې جدا کړ راځه کله وکړه نو شیطان ډیر بد شکل لرسید او دوی هم خپل بغداد کې چمرات ماران دي هغه او خطرناک ماران هغه د شیطانانو ویني او او په زړه د کرکی جدا دي ولې مشتا ناګ پون شاغيت دا نو مخني گند مار پشان س پانی يا ساينگ بي رغبي مي وين نا پون واتوي نو داغي مسدا پمستا فا انهم لا اكلون منها پس يقينا لي خاماخ خراق بكي داغينا تمالئون منها البطون ندق يباد داغينا گيڑے ندقون كي بي اگي داغينا گيڑے لرا لفراق بطي ص وزور زورا بول وركيدش ثم ان لهم بيقينا جديدا بار عليها داغي رباسا لشوبا من حميم خاماخ غدنه ان دغرمو بو بيو تو بو ورالي نوبسا كينو بو دايس زوجيت نوددنا با او با سيرنجر ال عياذ بالله چه ددي جهنميا النبا ارسوا بدنك توبيه يا سرقه ثم ان مرجعهم بييقنا و باسكيد الذي لا اله الجحيم ها ما جهنم تدي ورشا خيبوزن او خراقو لخدر وركي وببيوالي لاغالي بيارو ولي جهنم <تصح> دا سخت څه زاګانې لسره دا ورې دوه خبره نه دا کنه واړې د الله نه اوبخل عمل باندې سوچکه عقیدې ته سوچکه کله ور بیا کارسمره یو باندې ارمن کې اوسمره دیو چاليته دوخ په دې مينې امخلص شي د بدن ور بیا صفایده نه کې انهم الفا و اباهم ضالين يقينن دي مندي و خپل بلا ران ګمرهان فهم على ازارهم يهرعون ندي پقدمونو د هغه پس ارسل تپوس نے کہا کہ کچھ اس گمراہ قلق مشران بن بستاغ فسروان اس تپوس نے کہا کہ نا داغلون تقلید و دشرک چ اكثر الاولين او يقينن گمراہیو مرقد دین اكثر غلون بني قلق ولقد ارسلنا فيهم منذرين او يقينن فانظر نو گورا کئی فکران او طبط المنظرین سرنگشو انجام در یرولو شو چه قومونو منظرین د ظل پو زر سر یرولو شوی این قومونو او پذیر در ظل سر منظرین یرون کی انبیاء نو انجام او گورا کن. الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله خالص کردی شوی چگی اللہ بچک در عذابنا روست داغین منیز کرکیخا جاء <تصفيق> حال منذرين واه منذرين وغبر اول واقعه ذو السلام ديك ايجذ دا الانبياء جهر <تصفيق> حال كي الله تا محتاج ولقد نادانا نوحا او يقن اواز كلامه ذو الحلي السلام فلنعمل مجيبون بس غير بهتريو من قبل انكي منكي اواز قبلكو ونجناه واهله من الكرب العظيم او باشكل من غادي واهل ددا غبرهت لينا کاربو وی غم نصیبت ته ویلش دا غی نامه ساتل وجعلنا ذریته اگر ولې موږ اولاد دد عمل باقین غی فاتیک دن کې دنیا کې او وسینو یعني ذکر کړي جنو علي السلام غدري زامن انصام حام او یافس تاسو مرجه دنیا آباد دا غی نا آباد رکھ الله رب العزته دا دا دنیا آباد کړو نو اولاد ازريه ته دا غو دنیا کې وتركنا عليه في الاخرين ابري قدمون بعدي نوح عليه السلام من برثن وخلقي ذا على نوح في العالمين يا سلام تو مخلوقات كي نوح عليه السلام اخلي فخام خبو عليه السلام دا دعايا دعا كلمه جل الله باغمند بري قول دا. سارے پیغمبر نوغسج عليه السلام بو سروے باذنا بو ننباخلی اوگور داو صلاح نوی یا دا صحابی نماخلی ایر اوچه دا عمر باد شاییوه نا رضی اللہ عنہ بوصر خامقاوی دا مشان دا پیغمبر نماخلی نسلام بوصر وی علیه السلام دا پاقبان اللہ دعایی دعا کلمہ وگرزولا دیتاوی سلام دا دعا سو سو زی برازی دی صورت کی دی مطلب دا نیچه جواب بور کی دیش نو قبر مبارکه جرازی کنه باغبان دې اهل د ديار سلام وای مطلب سو دعا و تک وای نو دعا ادا سو خو ده چې بس نو په لفظ السلام سره وکړي سلامتیه د محتاج بلاغ دای کی ان ذالکا یقینا د غشانته یقینا مونږه اند غشانته نزل المحسنين بدل ورکوه محسنان دانک عملوته من عبادنا المؤمنين یقینا اغا مونږ د باندېانو مؤمنان صومنا اخر الاقارین بیا مونږه ورکل الا نور خلقو واقع چکه ذکر کی پاره کی دو خبري تسلمو مینا ولا او ذکر د حلاکت د اقامونو چدا مجرم قوم نه پاره کی عبرت ته امومن الله او کی تسلمل دین و من شيعته الابراهيم او يقينن د دله داغه قومه خه ابراهيم عليه السلام من <سلام> شيعتي د ټول انبي او دین او گروپ بیا نو دې هم داغه پو د لارواله باندې پنشياته داغه د لارواله باندې او داغه رډلی نه چې په یو دین او په یو مصدر راواندی خاموه ابراهيم عليه السلام ايتجا ربو کل اجرغه رب بلدا د قلب سليم فزلو سالم سرا محبوس سلام نبيو سونه سالمي خ دار قسم شک کو کو جواب جواب داغه خلقون دي چې دې ابراهيم عليه السلام وره شک <كش> او کائنات کې بحث اسکو او خلق سره نو غل دی نظر کو تاګه هو نمونزه ری حالت نو ذری محبوس تر قال له ابي او د سليم زره صفات بدای جداوت بد الله د توحید او د دین کې خاصم راځلې مت مخه جا دی ښا یا تا چي یا په قوم تا ماذا تعبدون دسو عبادت کوئی تاسو اعفکم آلیهتان دون اللہ توریدون ایاد دروق دا و آلیه سواد اللہ نا تاسو جولوی تاسو خوالی توریدون داس آلیهان جو قلید اللہ تسیو فما ظنکم بردب العالمین صدیق و من خیال ستاسو فرد مخلوقات داقا وجود و قدرت نمانیسو فنقا نظرتا في النجوم نو نظر اوکو او نظر پستورو کی نو گرا ویقت نویو خو هغه مو کام جو خلق سره په بحث او مناظره کوله ناغم پوسټره کې نظر وځي سره بیا بحث وکړه چې هغه او د دې د ایده ورته خم نویو مو قاعده شو چې هغه دو ته وی ورانمو سره د چ شنډه نو نو با صحیح شو تبيت کله یو څلخي بلدا چولې پاکي شاکم فقال اني ساقي مې وېزہ بيمار ام نو وبخنه بيمار ٹھیک ده نداوي فنظره نظره تن نجوم ته دینه غيده خبره د مجبور د مفسرين جدا وي جداي نظارو کو دستورو کې واه خلق عادت داو څو کار به کو نه مخ کې دستورو کې نظارو نو په فن بنده ده خبره وکړه دستور ته چدا مات له بغاغه سږ کنه د ستورو نو پدې کې خپل حالت معلوم کول دیو ته سبيมารم ناري پرهود اوه سري نودا تاوريارا چې دیو ته یو لپاره ذکر کړي د بعید معنا مراد وي او سامنے تیرا قریب واقلي ناګا شان نه دی ته نو وي توریه وکلا والله عالم قوم یې جزب بیمارن استوره ته شو کتل نا دا خبرو ځای تللی بحث وکړه چې بیا غي بوته اته وقاند دعوته کې بحث وکنه تا بلای عمل کوته او کې چې هم نه یې وچ بایسه طبیعت منه مني ټیک نه ما او بیا دام چې بیمارې دل کې ما څوک بچ کې دل کې د بیمارې رحم اخپرازې نولا لهجشن لا فراغ الی الیاتم پس ورنه نو تو الی حود دیتا راغه پټراړی والے هو تو ورغه کمزه غپرا تو روکړی هو تاځی می ولا کو کنه سای دی به وراغي فقال الا <سؤال> تاکلون نو وی وی چولتا سون قرئ ار څه د پراتی دی د دنیا نعمتونه در باندې ولی حرام هله واځه قرای کنه د کامی دی ګورې چا غیت ولم يرضي خيال سات ثم لك خراقنا قلنا ونا مي ويا له دمخه يخي ادي ته چتاخه باقي ما خراخه قانون نازو دا حالن فقال الا تاكلون هو ته چتا سوال نه مالکم لا تنطقون څه شي لري تاسو لرا تاسو خبرونه کوي تاسو ولې خبره کوي ها خبرهونه کوي شکلونه چې تاسو وویل نو کله ښه لري خبره درجه شي نو خلین په شکلونه زنامونه خبره کوي زنامونه خبره کوي چې دا وته ویلې تاسو خلین څنګه شکلونه بوتان جوړ ته کنه دا نور څه نه هو د بنیان زه نه پایي زیات نو دی ځای ته ولذعوا <والتاسو> خبر انکه فارغ عليهم نشروا کلا بدی باندې اران نو اتکو پا ذہی پس در بام بالیمین چوحلیه پزور باندې په خلافه واهل بالیمین په خلاف پزور سره چ بیا بیا پکړو زنه پات کیغه ها کی ثاقبلو الیه یذفون نو ابي راه ما مقصودتا جمعند واله اډر پتلوار داسی مند تلوارتی ویلی چو چې و سردیلی اگی چو دا اولیدو اگی چو دا اولیدو اگی چو دا اولیدو سو پرشکی کو کانی پراتی دیو توٹی نا حیبت و آغستل چوخو نده پسی رامن نگل ویلی معلوموات دا قرائنو نا چو دا دا اگنا خالی نده اگبرا دی خلاف کوکا نا نمندی ویلی اپا حیبت را لدتا خانی قال اتا بدون ما تنحتون کوئ ابراہیم علیہ السلام <سؤال> تاسو عبادت کوی دا نوچ په پلام ته وغلی تلحیتون خلقکم و تعملون الله پیدا کړی تاسو هغه څه تاسو کوي تاسو دا کار نه تاسو عمل کوي دا هم الله پیدا کړی دی کا تعملون ادا تاسو چې جو کړی دی دا الله پیدا کړی دی تاسو ونه دی ته الهو چې بخ قل سبحانه بو شنو بو څټګونو باندې وترشن شو دا, دا. <تصفيق> او دا شکل جتار چاجو کل ری او مخلوق دی اللہ پیدا کری قال ابنو لہو بنیانا نجواب خوصرانو نظور ریو کخا وی وی جوڑ کے اردد پارا یو عبا دی فالقوه بالجحیم پس ورد دل را پور کی دوور یو ڈھیری تیار کی دیو تولی فارادو به کئی دا فزدیر آدو کلا فاغبانی دچلو پر ایب فجعلناهم الاسفلین پس اگر ظلمنگ دی لان دیو زلیل وقال إنما هو إبراهيم عليه السلام إني ظاهبٌ يقناً ظطلون كم ربي أغفل وقال رب رأتا حكم كي شانتا سيهدين ذردات ماتا بلا رخيب هجرت يوكو هجرت يوكو نسواليوكو يا الله رب حبل من الصالحين يا رب أغفل ماتا لنك آننا ما لنك أولاد راكي الشمكنا اجدا قربانی وکړه هجرت وکړو اوله مجاهده او قدم راوړو به هجرت وکړو ټول الله په حکم نو سوال وکړه اولاد را لراکی چنه یکه باندې یو دا مشن تنظیمه کاندې د اميراس داوته پاتې شه دا کار بیا وروسته چله فبشرنا و موزینا ورکتل لا حلیم په اوله صبر نه اسماعیل و سلام علما بلغ معه الساعا فسهر كلا جور صدذ <متصفيق> خددين خدمت تورا دا ورته دا سعی یږي دنیا مې د ترډې نه وایي اږي سعی کوله هغه هغه زه تاسو ورنن کنه پای کې الګ سعی کې داولې سې کوم اشاره کوي چې دې به خدمت کې لویش قال يا بني يا ويه بچيا اني ارى في المنام بخوب کې اني ازبحك شي يقینا زو زالحكوم قال را انظر ماذا ترى و توګور چستا صخيا سرای دې دا تسوینه دا تاسو کوله هغه چې دې څنګه ده خبره منيو کنه لو زور سره کول غواړي درې مذن باندې خو بلی دې کنه اپوش دا بل الله تعالی طرف حکم دې بوځه دا حکومت دا هغه قال يا ابات فعل ما تؤمر وي وي ابلرا ای باباجي اب باجانا کوا آغا چتاتا حکم کو لشی ستجدونی زردہ چتبا اممی ما لرا انشاء الله من الصابرین کالا اغوالی دا صبرناکونا زبا بی صبرناکوما زبا دا اللہ حکم تغارق دما او چتاتا حکم دے تفلارا تلا دستو جی لرا تولی پاکی سوچ کے کار کوا کزما خبری نما بی صبرناکوما زبا چرے بی صبری ونکم اخوا <laughs> داغ اسماعیل بسولام سکا دی کسن اسماعیل کو آداب فرزن دی داغتا دا دار چا خو دیو دپلر تابداریو <cific> آدابا خلم ما اسلاما فزخر کلا چه سیارشو اتابدارشو دا دوارا وطلحو للجبین او ویچو دی پا وچولی باندی ویچو دی یو وی تندی دی. او یو جبین دی دا یو غال اتابل دا, دا جبینان دی ندا سي وچو سنجه قرباني سره وی راځو لشي ازو جبین معنا تندې باند کې چې له وله وېدا و تا دا سي وکړه جما مان رحم وتر سره ان یو یو نه په بډا والی کې دمر محبوب اولاد ورکو او د الله په دین باندې دمر مې نو الله در زده پاره چې لګي او پاغه باندې چا را حقې خان بناادنا او اووا من غته إِبْرَاهِيمُ چې برام قد س دغتر الرؤياکن انت رشتیا خپل خوببه او فصلن کار کي چې صرف تردي پړوي وطله للجبين چېچو او نور او نووي چې بسغه د لو د اودون چې په بان د دغه وسطیر شو او ملق باند د یر شو چدي قتل ام. نو بندن شتنگی دیا گیتا وَنَا دَيْنَاهُ اَنْيَا إِبْرَاهِيمُ اوازو کمونگ اِبْرَاهِيمُ بس بس قد صدق تر رؤيا تاقبل خوب رشتی آکو ممتدانو مقصود چه دید زبحش بس ممتدانو مقصود چه دید زبحش بس ممتدانو مقصود چه دید زبحش بس ممتدانو تا امتحان منظولو اوغی کتا کامیاب شن انا کذالک نجد ان هذا لهو البلاء المبين يقينا دعامه امتحان ال ال 5 امتحان وبدائناه اباتكم دلل بهن عظيم قيام قربانه لسرى تجنتنا وذ قربان الاولي قال چدي رخ کو ليدي ر سر عليه بالآخرين ابره خودمونګه به پیغمبر احمده سلام الله علیه پر استانو خلق کې سلام الله علی ابراهیم چې سلام دې پیغمبر احریم کداګه نسل محسنین دا هغه مونږه بدلو ورکوم محسنانو له انه ومن عبادنا المؤمنین یقینا دېو د باندېانو زموږه مؤمنان هغه چې ایمان کې اخیری درجه ته رسیدلی که وګورئ د پیغمبر اسماعیل علیہ السلام ذکر اوس او د ثاقل علیہ السلام روز ته ذکر راځي قربانې یهود تحریف کړو بتورات کې نو دې وی چې هغه صاحب عليه السلام او مفسرین دا ډېر به بحث کړی تفصیلن مختصرا مختصر غو نداری داري چې تورات کې راځي چې نوم د هغه او او دا به معنی دا اسمعیل ها اسمع سمع او او ایل الله ان یې ابراهیم السلام چې دعا وکړه نو الله وو او دعا له دې نقول آغی اسماعیل اللہ علیہ السلام خبر ہے چه تورات کی دوند چه ابراہیم اللہ علیہ السلام دا اللہ کو نمباندی آغا فل اکلوتا زوئی اکلوتا زوئی ہاں پربان کو او اسحاق اللہ علیہ السلام خدا آگا کشرو نو کدیوی نو اکلوتا بیا سنگن آغا کیدیش چیو یکیو زیکن آغا اسماعیل اللہ علیہ السلام دقشان تی حلیم یویلی منت صابرین یویلی لی دته استفادو کې نورو زینو کې راضي په صورتونو کې چې هغه د دې استفادو سره لګي نو زیاتره دلایل په دې لري چې اسماعیل علیه السلام پتاورات کې د خلقو تحریب کولې نن ورځ د قربانې سمره احکام دی دا د اسماعیل علیه السلام اولاد ترتیب سر روان دي خو د اولاد کې دا و چې د قربانې غزه چلی دا یا مریادې هم وسې جی اسان خبر لیکن نکا مروہ صفاء مروہ کوم دی کنا دی. دا, دا قربانی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وقت کی اشارہم کړي و ننو ګوراګه شاعرو کی دي مومنان فخر کی باغی چل دلش عجز کی الله تا دا, دا بندگان دا الله زندہ پاره دغه مقام صفور دگیو ګور ته دا, دا الله حکم د څنګه غاړه د پسمک باندې چړې سره مړې چنګی دی الله درزا د پاره ارستو کی ګنا پلارد خپل زیره پرزو لري او سبح حکیه داول دا الله دردا رضا لفاظ انن زمونږ استاد سمرکم باختیرا چې موږ د پیغمبر په سنتو په اساس راغو ترقی په اساس چا راغستل نو پیغام کې په خا دې کې په مخ ارزه کې لاله سبح حکویا کنه وکړل چې مخبل مړې کیږي دې چې الله استاد پیغمبر سنتینو زمونږ مړیو استاد چا خو دا ډیر لوي مقام دې د ایتسماعیل السلام رسول او ښا انور کومه په بحث کې سره به مړی کینا چا دین د مشران دا واقعيات ګوره سمرا خان کی ناشائن تفاصیر دور دو هغه ګوره سمرا کوله خبره بیا باغې کې هم ځکم کمزور خبره یا تحریفات ته نظر یې نو هم ځان ساتل غواړی چا دا و دا و کنه مار هل ځکم صحیح حادثو کراغلی دې وسی بحث ته شیطان او وسوسه و ندا <تصفيق> تاریخ کتل غواش د دین محبتوم زو تراش وا بس په واغ شعر نه او نن غازې ورو کېبراهيم عليه السلام دغه اسا کا رسال کله سلام سره نبي امنه الصلي الله عليه وسلم چه پیغمبر بوي الانه کان خلق نبي وباركنا عليه وعلى اسحاق او برکتونا واشو المنگا پتباندی او پیس حاق علیہ السلام بارکنا علیه یاو قول دارچ زمیر ابراہیم علیہ السلام وظالم لنفسی مبین او ظالم اشتری دخپل زند پارخ کارا چاگا بنا عمل دی کامیابی دو والا ندی ندا سے کروشو ابراہیم علیہ السلام او دی اسماعیل علیہ السلام سالورم سے کرکی دی موسیٰ علیہ السلام او تینزم دہارون علیہ ولقد منننا على موسى وهارون او يكنن احسان كلامه وموسى والسلام وهارون والسلام وانجيناهما ابجلوما دا دوارا وقاما هما او قام ددي من الكرب العظيم دا يا فتلين لويغم لويكبره هتو ليكربو ها كربو بلاوه كربو بلا نكربلاده جوره جدي رسته امداد کلو دی فکانو هم الغالبین <ترجمال> او دی غالبو چپاری پرونیا نو غالب کلو اگیم حلاق کلو الادا بی غر صندیلو ورکلو و آتیناهم الكتاب المستبین ورکلو موندی تا کتاب رو خانا و آتیناهم صراط المستقیم ورکلو موندی اکل اکلو موندی پلار میغی باندی و ترکنگا <ترجمال> لیمی فی او پریخ و په دې ډول باندې پر استانو خلقو کې سلام علی موسی و هارون چې سلامتی علی او موسی السلام سلام او هارون له سلام د دې اشاره لري یستا چې ځان له غوړې ارمن لري د الله تعالی په سلامتی ادا هغه د استاد دي هر پیغمبر پر دې چې دا ویلنو مطلب دې دی مضمون ته اشاره راخه عجز مصطفین ان کا ذالګه یقلند او شانته موږ نزل المحسنين بدله ورکونه کومه ان هما من عبادنا المؤمنين يقينا دعوا له و تبعناهم من المؤمنان اشبغان و ان من المرسلين او يكنن الیاس علی السلام خامخو پیغمبران انه قال لقومه فلجئ يقل <سؤال> قوم الا تتقون تصنير كده اللهنا شوقید هارون علیہ السلام کو نسل کیو او اگر بعلبخ تاولے غیری ومت عبادت کو چاغا تب 49 میں اتد او نہ بعلم اتاسورا بلا بالر وتذرون او پرز تا سو احسن الخالقین اگرل خوف پیدا کہ ان کے چل رب العزت اللہ ربکم اللہ رب تاسو اور رب دم شران او تاسو دن بنو اور رب اور رب ابائکم الاولین ایت کی رد الشرک فی الدعا اتدعو فاکذبوهو فزی تقذیبو کوداغو فا انہم لمحضرون وزیقین اندی خامخا راکر کرشو اولی شوف آزاب کی احاضر کرشوی اللہ عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دالا خالص کلشوی شاقی اللہ دا آزاب نبس او نجاته لورک ودرکنه علیه فی او پر ای قود امونگا خلقو کی سلامنا ولا الیاسین چه سلامت یادا با الیاسین سنگ تور سیناء او تور سینین رازی دوارا یو شانت ندغ شانتی الیاس او الیاسین رازی سوکدہوی چه الیاس علیہ السلام مخی زکر شو الیاسین داغا مطبعین مراد دی بس سوکروان یا بل کرد کی آل یاسین مختلف اقوال دی إِنَّ كَذَٰلِكَ يَقِنُونِ غَشَاهُ يَقِنًا مُنغَادِشًا ثُمَّ نَذِلُّ مُسْتَنِّينَ بَدَلًا لَّكُمْ مُحْسِنِينَ بدل إِنَّهُ مِن عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ يَقِنَ أُذِ غَمْدَ بَنِي آمِنَانُونَ أَوْ وَمْ ذِكْرُ كَيْ لِلَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجِس وَإِنَّ لَهُ طَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ أَوْ يَقِنًا لُوت عَلَيْهِ السَّلَامُ قَامَ خَاوَ کلچمو نجات ورک دلالا او احل دلالا طول حقیم بچ کلو اللہ عجوزاں فی الغابرین مگر بڑے پاتک ایدن کی با آزاد کی فی الغابرین با پاتک ایدن کو خلقو کی کہ آزاد کی سوک پاتے زی وجہ چیمان یہ نوکہ ثم دا مرن ال بیا حلاکلو المنگا آنور خلقو آزاد با امتلاوستو او حابا تباو مکلو و انکم لتمرون علی ان خامخا پا پا سبا کی او یقینا تازه خامخ چهره غ باغبان نے په وخت د سحر کې او بیل لیل او د شپې پر وروسته او لګي اڅکرې لګوې ابلاتقینو رسول زمرنه کوي چې او قوم ظلم کوي نقصان کوي نہ له هلاکی اگر نه مونږی اتم حال ذکر کړي داو لن دا عليه سلام دا رايجس او یونس او یقینا یونس عليه السلام له من المرسلین خامخ او د العبدان الف والكلم مشحون كل شيء غراغي بيجازه دا هغه کیشته تا چې دا المشحون دګه پشته هغه دا خود ابقا د غلام را تقیدو ته وي مراتب اجازه راتلل چې دا عذاب هغه اخري وخت حکم له الله تعالی طرفه نورا غلي او دغه خیالو حکم نه او بيانره زیراره وانشو و خلاف اولاکاروکانا نطاقیبا انه اللہ دطرقنا عزمه اخرامه چاقل کمی بی پورشی خصاها ما نخسره وانشو اغا خلقو قرام اندازیو اقلا فا كان من المدحضین فا كان من المدحضین نشده ده مغلوب شونا دراوطن کنا فا خسرن اکی صوزن روطن نو بس ویدان فالتقى محل اگر هو تفصيل واقع ما کيږي ورته نن ولاي کړه دلرمای او هو موليم ادهو ملامت كون کي الفاظ ویلو کنه چ الله زو بي واسا ما او دغه شانته بي واسو ته پس کہ جنویدہ كان من المصبيحين ود لا تصبيحو يمكننا دنا مخبیان اللہ پاک بیان ولا دعوت کہو او بقدرہ ان کی شد مے کے تورث ہے اللہ حکم شو رہا بولا کہ نہ دے تمامت ادب لا اله الا انت سبحانك اینې قوم د میرا ظالمین دا به بیا بیاوی اممات داغه سبقونه دغه ولې په موسیبات نه لږه کوو موسیبات نه راښکېلور په اړه دا وظیفه نه قران ښکاروي دی پزې د دې چې تنور لګیای کله اړو تی راجه مکه کله دانی راجه مکه ما په پنلو وروکی اګل قرآن کوته کار زوال لا اله الا الله بنا اله الاه دې کوو لا اله مسلمان دا لا اله دا کرشتا چه اللہ علیہ وسلم نوئی توبہ دورا نبوئیو نبتو القرآن گوزا گردی او داوئی او منی او زینہ ازل طوال قرآن ماندی گوزتا او گردی لا اله ہوئی رکھا لا اله ہے اللہ علیہ وسلم نوئی خواب اقیده بالکل صحیح نشی اقیده تو نمار پاگئی بابا گانو درگاو نباندی فدی نبوئی جاہو نیکان بندگان دو ادوئی ذات لایق بی نزیو لگی لاغی بے شروع شورو کچھ دا ولتیلو را دا ولدیوی بلاوا اچھا صغنا اونا, اونا غلط کارون دنہا پہ کئی لاغی بے دبی کئی او دیتا عزت وی بخ پر خیال کئی سو ور دیتا کچھ عزت نرویلی ترنان تاریخ اپورا کنی اوبور ہے دکورا کچھر دا تصبیح یا نکولا لالبیفا لالبیسا فی بطنی خا مگا با د شې بو بګېړ د مې یو بعثون تر قیامت پوری چې خلک ورته کوی شریه واسپوري دا به قبر ګرځېدلو پوه تصبیح یې دې د مې دګېړ نه لاله وستو رځته دا وځي او از نبل کې عقیده په هو ساتي چې خپل سوښت نه از دا کوم ځای ما اده خو نور ګاروم روان کړې مناکته انو ځاني او نارو و طریقو سره دلګیا یوچره نو په دغه باندې وره کله اقیدا ساتل نه انګو ګناري چې دې بچلو نو واي چې با سلات پراتي هغه با بچی کجیل دې ک نور پریشانی ز غم دې نو ز درې علاج دې جلل تو جاره کا دا غنو واره فانا باذنا او زونغا او ورزاو دي بالعراي با کلام میدان باندې هو سقيم ادي دې مارو نو <تصفيق> ورو او مونږ هغه نه دا په پاتې کېدو نو میدان کې او مرغ او بیمار پام علیه امونږه زرغون کړه په د باندې شجراتم یقطین یو دارا یقطین ذیل ونا بیل دارا ونه کډو یعلیه چا زالې دې کنه یا څوري امچانو غیرالته کې ناراضی دا سربګه ولرګه نورګرګ نور نه نا چې ګنه دی کې زخاس او نبی عليه السلام خوونه بس شان مه ومه خو له ها 44 ځي وایي چې لاس ګرز اوخه کم ځای ریکادو خلق واه د باد ګوري د ماريز د پاره برابر زه الله ولاغه که تنظیمو کو ها کیر کنډیشنز ولارکو ته کولې ا سوریا <سوريومو> صفا حوام وا <اودا> او د نور جراسم و غرانم محفوظه ک فرسلناه او لیگم گدی الامیه 2000 اګی یو لا خلقتا او یزيدول یا داخلون دل قه اعتبار دو مخاطب سره ځای او تکتن 2000 سن زرا ای یو بالغان تکله ک سان چونه بګس انور چټولش مارلو او یزدون دغین هم سی ورکې دلته ولاک د پاسه چې زرګون حساب و سره کې فامنوا پس ایمان راولو او متعناهم الایین نو موږ غه په دې ورغل اغازابم چرسټکو کمچ پیرا روانو او خالاته جوړشي ولې چې نو اسلام هغه خبره احتياشی دی لا نو چې مصلی درو آزاکتی جوشیو صورت خوال اللہ لرکو ادید دمرو خوشحالی دل بیا اگر پسی گردی دلو تو بے قبول شوگا نا ندالوی نعمتو کن دین اروس تو درہن ذکر کی اخیر اپوری اگر کی اعادہ کی ردی مضمون عجز دملائی کو اجنناتو فستفتیم تپوسکا ددین الرب کل بناتو چاید رب ستاد پارا لون دی اگر ولهم البنون الذين فرضامندي سنتي پدي باندې خوشالي کي کنه اوري را ده زولم خبره کي انتهاي ان خلق الملائكه اينها ايامنا پیدا کيلي پیدا کولو اديولي دل او زيدا وي شال الله چګنې هغه مؤنقاته الا ان ورا يقين داخلق من اسقم ليقولون دخلوا دروغنا د اميو خبره کي ولدا الله چې اولاد شولې د الله پاکو کله دا اتخذ الله ولدا او کله ولدا الله چې دا غولاته شولې <تصفح> ماعذ الله دمر د ظلم بینہم لقدزم او یقینندی خامقام قادر او جندی استافل بنا دی علل بنیه آیا غورکلمه غورکلمه لورا وقزمانو باندي اللہ دې نه پاک دي ایست حاجت نشته خدام شرکان ز ایمان هغه ته نسبت نسبت کیم بیا ظلم کی خان چې له نسبت ورته کی چپل کيف تحكمون دا سنگه فیصلہ کوي کګه واګه فیصلہ مو کړه اولا تذكرون اي تاسو عبرت نه اخلي د تواجر شروع عملکم سلطان مبین یاشتو تاسو دلیل کارا زجر دي پو تلق دلیل چرولای کنه دلیل تاسو را تکلیف وغیره فاتوب کتابکم راولای کتاب تاسو ان ګنتم صادقین کې تاسو رښتینی ایجر د ملائکه ذکر راځو ځتنه تاسو کله به وي سلام عليک السلام الله نورې خاله کدار کم زنه نو ادا لا غو دې پریانو کې ویلو پریانو پریاناتو سره رشتہ نه کنه دې داره اینه کا وجالو بینهو غردونه خلکو ومن زالکه او بین الجنبه ومن زته پریانو کې نثابا نثبو قل ولي نثبو wala qad alamatil jannatu wa yaqinan yusheeri da jannatu innahum lamukhbarun yaqinan diva khamqa hazirun li shibazab ki cha cha da allah de hukam khilaf paji ki uko nukrdi na tapos nukrdi pen poi cha mun le bazab ra kai naka cha da allah sar reedum re zairishtave illa ibadallahi al-mukhlasin baghar bandegan allah khalis kull shwi rusto zajar de mushrikeen ulah fainnakum wa ma ta'budun fas yaqinan ta'so aga so ta'so ibadat kawa hai ma antum alayhi bi fatirin ne ta'so la allah baraki chal ragum rakaun ki dekho allah imtehan دا نسبه تنری او یا اولاد انیو نو تاسو نشه گم راہ کولے مومنان خلق ہاں کم خلک بس تاسو قدر خبرو تو ککی گی الا من هو سوال الجحیم مگر آغازو کو چی اگر اسی دن کرے تا ادنکی دن کرے نو no بس اگر ببی گم راہ ککی گی نو مومنان دانشه قبلو لیتا خبری انشه برگاش کولے وما منا اعجز دا ملائکو گورا نشری زمون میں ہے یہ الا له مقام معلوم مگر دا غد پارہ مقام دی معلوم ګور دی ټول طرفنا خپل عجز کار کیخه دا غیب چبا باندی چمونګه هر یاتن جدی دا غد پارہ او مقام نے مرتابا دا او پاوے کې مقرر دی پارہ کې اولاد دی یا او رب نسترج یای او ان چه قدره ناغي نه دا فتاب دارو ها جزا اللہ تا و انا لنحن الصوافون او یقنا خام خامونگا صفترون کیو هر وقع بادت کو هر وقع بادت کو دا لد عجزت زمونگا زمون بے اختیار کسی دی و انا لنحن المصبحون او یقنا خام خامونگا تصبیحویون کیو و انکانو لیاقولون زجر دا خلقو چو قرآنو تا بیان شو نبور دیم کل کلوی کنم جاء نشتمون سراي لم او بو واس كتابا كوينون مغم سم نكان بندگان لا كما كنتوا تفاتير كي ج قسمنا قالوا جمنو لبيغمبر را جن مغتاب داركو وين كانوا لا يقولون او دا قالقو چ همه لو ان عندنا كشرين زمان ذكرا من الاولين قالوا بيان دون خلقنا لكنا عباد الله المخلصين خما قالوا مغم ذې بنديان د الله خالص کړي شي زمونږه مليه مرتبه وکاندې نو ولې دا کتاب نمنې نه داسې ته مونږ نه فکفر به کوبل او کو قرآن کو بل او پیغمبر اپ الله فصوب العالم زر د دې په پوشي وو بداسي چې حق ورس بندگان امدادو کی اپ دې به راو واچی نو دې به او به تکي کی ولا قد سبقات کلمتنا او یاکنن ماقشوبیدا وعدا زمونگا لی اباذن المرسلین بندیان زمونگا مو پیغمبرانو دیبلو شو سرا انهم لاهم المنصورون یقینا دی خام قادیسرا بیمغاز کولی شی دی بغالیب انصورون انداد وسروکلش ما نادار انداد وسروشن جندنا لاهم الغالیبون او یاکنن لختار زمونگا خام قادیب وی غالیبو یو اخری انجام اگر بری ار دوار کې امتحان وې اخری انجام بسې غلبه د مؤمنانو اوبه دلایل خو دې غالب غالب دي تسلۍ ورکړي د دوکار د پیغام باندې فتو ولیانهم حتاهین بس ما قالوا الذين تر سوقت پورے پریشانی غم وکوا واده صرهم او غوردیته فصوفو صرون بزردی د جبو وینیم دې بو ویني کنا په انجام نگو راقی تلوار کی ایمون لعذاب راکی چه دے غوری دنو شوری جوڑکو چلکا نا اوز عذاب پاکار ده افا بی عذاب انا یفتاجی لون زجر آیا پاس پا دی تلوار کی نو تخویف دنیوی شخص دی تلوار کی نو عذاب بپیراشی او قل بد حال او بد ثباب اوی نیم فیضا نزلا فسرکلا شي عذابو بساحتهم باې زمکه د دیوانده په هولې د دیوانده احات هولې زمکه ته وینې چې د دې په کورونو او واځي کې آزاد راشي فصا اقباح المنذرين پس ډېر بد ته سباد يرولشو چې برته ونه استاد به مختار سلام چې یو قوم باندې حمله کول نو په دا سر وخت کې ښه په وختو سبا کې چاري مو په ځان پوي به بیا چا وا تا ولا عنهم تسلی او ور د دینه حتا همین در زوغ د او موره فزوب يلصير در د چري بوري ور مخي هموي تسلی ادي ته نن ذوکرت تسلشوا او اشاره دې ترا چې مخکي د دنیا آزاد دي وا دسر هم او دلته کې د اخرت آزاد ذکر کو دا رحم دې عمر اخرت آزاد خو بیا دې عالم نسما قسم خلقو لرا نوو و عد السر توتا غورا اي دیبو موین اقبل انجام دا دی کما مثلا نمانالتی دا دمرا مخالفو جگر اکولیو نمانی دا توحید والا اقیده ذکر کی پاخر کی سبحان رب کا پاکی دا رب استعال رب العزتی شرب دا عزتی خوان دا عزتی مالک دا عزتی ادا غلبه نکوار عزتو نراشا اگه تپریو دخا قام يا صيفان داغشناتي بياناي يا صيفان داجيكم بيان كه متخاذ النسا والاولاد تشغنا النبي الله عز وجل سلاشانتي لا الله علينا فات بخ دا مرتب در صورت پټول بيان باندي چدا ټول ذكر سوشا اعجز ذي ذكر شنو مطلب اسو چغره بنديان اجزدي سفاد لهيو خاص الله عليه ربي وسلاما على المرسلين او سلام دې وليګنو شاو په پیغمبرانو الله دې محتاج چغه عبادت کیو فایلین ذاتی والسلامتیه سره نو خاطر کني وړه په ولي اختیارین اشتها دا د صورت دعاوړه ایجوز لمصطفی نو رب العالمین او صفتنا دله هیت خاص العالم ذی رب مخلوقات دا دعاوړه توحید بیا ذکر په اخر کې ګور والحمد لله لا اله الا للمشركين ونصرة الانبياء والمرسلين الله الحمد لله چه دشمني هلاك او خپل بندگان مؤمنان او ذات نجات ور لور کو څنګه <تصفيق> محفل او مجلس نو غره درجه پغې کې د اختتام په وخت کې دا سبحان ربه جل وعزته عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق سورة الصاد بس سورة القمر من هذا الشعيدي مخیصورت و صافات کی عجز ذکر شد بہتر مخلوقات چھ انبیاء کرامو دی صورت کے لاغینہ ترقیزی کرکی چھوگر تولو باندر مقتنم شویدی کل روم بکلو بالمصائب تولو باندر قسم امتحانات راغلی او چھ امتحانات چھا باندرازی نرغا عاجز ای نو شان مخ کې ضرورت کې د خلق استکبار ذکر کړو د مسئله توحید نه کله زورت کلمه لا اله الا الله یسټکبیرون نو لې کې نو دې صورت کې دارې ذکر کوي چې دا ونه دا دې ډېر نه شان ښکاری ان هاذا لشیءن دا شالمخ صورت کې ذکر او د اقام مهلکو چنډیو او دعوت کولو علیه مقابله کول نه جایز ده شو دې صورت کې به مو ذکر کړي دا قوم مهلکاو ترې دی لا د وین خلاف کوو په مقابله نه جایز ایبت الہ علی المصطفین او دو شاہ نے اوی جز بجلناتو از محطون عاملی مختلف حسیلی بابو نے اول باب ذکر کی ترپین لسم آیات پورے دیکھیں ترغیب زکرکی توصیف که در قرآن مجید ترغیب قرآن که او زجر منکیرینو تا تخویف دنیوی او دوشن دا علت داید استکبار او در تخویف دنیوی مختصر نمونی زکرکی در مقاسد دی ماذا اول باب کی صاد اللہ کوئی فاس المراد دے یا شہادت دے یا قسم دے یہ معنی دا صدق اللہ اللہ رشتیاوی لے جس سم رب بور بحث رازی صورت کے بلکہ ٹول قرآن کے اللہ رشتیاوی صاد اگر رشتنی ذات والقران ذل ذکر او غواه قران پاندو نصیحت والا, دي دي والا دا کتاب دی ذل ذکر چې نصیحت او پاند والا کتاب دی قران نو دې غواه دې قران کتاب چرې هر د حکمتونو نه دواز او د نصیحت او د خیر او برکت نه کتاب دی خلک چرې نه خلاف, خلاف کې او دی تا التفات نکی نفرت کی تختی دا دی وجنه نا چگنی په دی پا حکمتونو کسو کمی دی ایا دی پیغمبر دی پا تبلیغ او بیان کې کتا ہی کرده نه دا خوار قسم دا حکمتونو نرک کتاب دی دی پیغمبر دیر پا بہتر طریقی سر رسول دی و خلق مقابل کن داگی بلا وچدا بلی اللذین کفرو بلکه اګه څنګه چې قرآن یې فيه عزت او شقاق هغه غرور کې په مقابل کې دي دا یو ځای دی دا دا خلک په ځونو کې غرور دي فيه عزتين هغه زموږ عزت خرابيږي څنګه دا قرآن مولا عليه امر فرمال غردیا کو په سختۍ کې دي په غرور کې دي په شقاق په دشمنه په مخالفت او مقابل کې لګیارې منی نا نران جام نه ني خبره چې چا د قران سره مقابلو کړه هدي سره دښمنیو کړه انجام جام به سي نران به هلاکت دي کار کوي د مکه نو خلق په شان دي به وهلاک شي کأن اهلکنا عمل قبلهم من القرنن ثم ردي هلاکلهم ما مخه د دینه پهړای قومون همین باندې او خلاف کړوخه اجازهات پر راګي لبيا ديره چغهواله وخت تهيرو فناده ولا تحين مناص نو چغهواله او نو اغواخ وخت اخلاصي بياده وخت نو کنه فناده چغهواله فرياد نو کړو زانته ظالمان وي ولا تحين ولا تحين حين مناص نو اغواخ وخت اخلاصي بيانش بشكيده نو سنگه چه اغیه تباو برباد شو دست با دیم تباو برباد شو دی ولی پا دمره زور و غرور کی گوارا اغیه تا دانش ناخت کراری چه زمه لائق خو که وین هم بخوا نو زمونگ پشانی و پنده ده زمونگ ده نه ادره دو اغاقه دو دی خبره اقرار که دی خبره دعوه که چه زمه پیغمبره وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مَنْزِرُمْ مِنْهُمْ او تَعَجِبُكَ دَيْ خَلْقُو دا دی خبرنا چراگ دیتا یرا اونکی دا دینا دا دی دا جنس نده دا دی دا قوم نده خی پیجنی نو دعوتناش ناخکارا شوا چو زمون پشانتی یو وقال الکافرونا اوای کافرانو هاغا ساحر کذاب دا ساحر دې درو جن جنود سجولنه سر دیو ویني چې بس دې چې دا داو کی جن پاکسته یا ساحر دې آیا درو جن نه څه را جمع کړی څه داوی چې دا کتاب دې د الله الله هغه درک نه علوم دې ماته أغلني او دا شان تاسو سحر او جادو راځي چې که شماو معجزه کړي مول څوکونو دې به عمر تو کنه کاذرانه خبر او چې دا ساحر دې درو جن دې وګورې یا نور خبرې سکه داوي چې دې دا ټول عالم انتظام یو ځ چلې اعظمنګه مشران زکم الہز او کړې دي اسنام وغيرها ناغه بيوقفو اږي کومه کلوچې د دې تعظیمه کو دا په خوانه را روانه خبره نو دا ورټول دربار د الیها او مات کو وینوالو او دې ته لکرابلی چې صرف د یو عبادت کوي اجا عل الیها د الوه واحده آیا ور زول دا غډیر الیها الہی او دا ورټول تعظیمه عبادت تلل منزوخه کوي صرف د یو عبادت پره کو ان هذا لشيء العجاب يقين دقهقه يوكار دي عجيبه دي عجبه كهره دغه مونږ شونه چې په خاصه بعد تونه کول نغي بي وقفو ته دې رازيو دا کيلا باور اسکي ابيدان سومو ابو طالب نه ابو جهل دا کسان رغله وته وي چې دغه شان تازه ورو ارشد ندمنګ غړې ته انګړیو اجمنګ غړې علی هاونا او لرينا ادي توسلاردو غره مجاهد شروع کړی دا بدر دیو امتام بیوقفان وا احمد کوي نو دی پوکه چې دا خبره نه کی نبی رسول ته شهابوي ناور ته و چې غره د دې ته خبره کومه دې ورینا یو خبر چې څنګه دې ومننه عربو بادشي څه کې دا اجم bombed ده د زیاور کې او کتابوي ورته دا بوجا حلوي سو کلمه په اسامه اوري چې تاسو لسه یادې کزو مان نه ورینا لسمدا یو وای لا اله الا الله نه غي انکار وکړه او دې وې دې خبر نه باز دې اورینا د دې پریزینا زه په قطاصوم ورکلک شې زه خپل خبره پرې نه ده وان طلق الم لاؤمنون روان شوي هغه دلید دینه انم شو اوې جزاء واسبروا على الہاتكم کلک شې بقبلو الها باندې ان هذا لشيء يراد يقمن د خامخه يو شوي چې دې کفرت او دا چدا دې کې سفر ارز دې صفاکشتا کني دا خبر باندې دومره پکلا ک نه کوله اځمرا زمونږ د علیخوا خلاف بده نودره استقامت سره چر ځای کې د علی خلافواز کیو جهاد کی دې کې څه چلشت یورا نه غره دی یې څه دې هغه دا دې چې موږ د یو اعلان عبادت ترابلي نو مطلب یې دا دی چې بس موږ دې مشرکو او من تولد تا شو محكوم شو ادي زمو مشرش دا قرار او بل معنى ان هذا لا شيء يراد يقينن دخا ما غايو شيء كل شيء بس دخو ديراده دادي د بين خط دادي بريزينا زي بل ان هذا لا شيء يراد يقينن دخا ما غايو چه اراده شویده اینکه دا اللہ طرف اجازه سینکلاب خامخارازی ازم دا تول پروگرام بدلی گی انکلاب نبیام چستاو نترسو کی گی نو دا پخوانی دن رایٹنگ که او بل معنی پا کدام دا این حاظا لشی اوی اراده یقینن دا خامخائی ہو شیده چه اراده شویده دا با اراده کدی لازم محنو بچ دار سوڑی ده سی اراده پورا شید چه ده سوئی ناغا بکی گئی تمنا بے پرکی گئی کنا ما کل ما یا المرء ار انسان چه تمنا کئی ناغا سب پرکی گئی کنا ما کل ما یا المرء یدرکو ہو چه بس ساڑی سای رادو که ناغا با پرکی گئی ده دعوی جدا علی حد ختم شی ایو تده آوازو شی دعوی عبادت ندافر دخیان لیکن بس چه ده سنگوی نجا سبکی ن دې یې اجازه پدې کې څنګه غارانه مطلب دې و زه اته تاسو خبر مخ کې اورېدلې دا ما سمونه به هازه نو دا اورېدلې موږ دا خبره فلمه ملت الاخره باغد نورستاني کې نورستاني دینو ورته اېسلام دنيایي رسایت هغه کې هم موږ دانه دې اورېدلې چې علیه ګان دې یاودې هغه کې هم کم از کم درې خوشتا کړه له دا خبره واګه یې کوم نشته ا دې ورواره سه ختم کړ نو چې دماغ کنه نه درآروانه وله هغه هم دین نه مونکي کنه د دې نبوت نه دا دې دین ولې ما کوه خلق نکونېسته کنه ا جنېسته دې आवाज کینو سته جوړ شو د نه نه یو دارو خبر نه الا اذا الا اختلاق ندې دا مگر دروغ جوړ کړی شي الا يعذ بالله اختلاق د نه جوړ شوی خبره دی دا خو یې ته چا خبره جوړه کړې دا نه په یوچته سو کله نو سه مونته وروولله ها یو مخه دا دیو الای عبادت لا اله الا الله هو پټول الہ زمونګه د ښځه راکاګي انکار وکي اگر دا نه یوه لاسو کی اگر فرښتون دلې ظاهر نه ها او دغه شانته شهر وطمنو الله کتاب ده کلام ده چې شو هغه دا وژو چې په دې دا مکه کې ابو طالب جو نو دین او لا يقضي بځای پادشو او لو بو تر تورات او تورات له روزدل را ورسه دا نه خبره وروده او انزل عليه الذکر من بيننا آیا نزل قلی شو په دبان له ذکر زموږه مانس کې بلهم فی شک من ذکری دیوی خواب چمونگا خلویلوی خلق دیمال داران نار سقاتی شنو دفعن جواب کئی بل هم فی شک من ذکری بلکی دی پا شک کی زمادہ ذکرنا زمادہ کتابنا زمادہ بیاننا دی پا شک کی ریکنا اگر حضرت خودی تلا خورو بل لما یذوق وعذاب بلکی دی ندیس اکل عذاب دی خوب دشمنی پا غرور کی پراتی دی ورای او جنازه دې پرشکرې اشاعت څنګه دلارې کتاب تگزيب جووبو کې نغوازه پراشی کنه نشه کې ختم شي اديله بشکرې شک عذاب لانه ده څه کېله اجه عذابو څخه نور ټول سکونه به ختم شي توق یقین به پیدا شي کله ما يذوق عذاب عذاب نه ده څه کېله دې مساله باندې را باسان حل شي خديجه پدې باندې بحث غړني او چې ولای نو بوته د ارث ممول را کړی شو <تصفيق> نو دی اختیار من دی یار سو ان اینو دهم خدا ربک ایا دی سره خزانی دی د رحمت د ربستا العزیز الوهاب هغه ځا ته زور اوره دی ا بخشش کوم کې دا, در دا خلق تر رحمتو رحمت بخشی نداو خزانی دی سره دی کونکو نه اختیارات دی سره دی اگر دی صحیح لبیا دی او کارو کی عمل هم ملک السماوات و الارض های دیسرا بعد شئی داسمانو دزمکو دا وما باینا هما آغا سوچی پا مینز دادی دوارو کی دی دواری بعد شئی اختیار دیسار دی, دی فل یرتقو فی الاسباب پس دیدی اوخی جی پراسو کی اپا لارو اسمان تا فل یرتقو فی الاسباب دیدی اوکارو کی رسی دیوات چی او برا دی اوخی جی نو بس بعد شئی حکومت تمسورو کی دلتینا او دا وحی دا رحمت دادی دا بنکینا دې سره د ماشی وبې چې دا راځي کوي چې امره لور راکلون وبوتو نو ګور کبه دې پوسوکو دې را بخي چې دوبه باسي پیغمبر سره ملګری ته اوکي کناغ شانتو مو کاوله باندې کله کې او باينه د بزوټ کې ورمره قومونو هلاک شي وینې اددی به مو اکا انجام شي ځسا غېد نیو ووسره دیو مشي کناګه جن دن نه هول لیک دایو لختاره دې پدغه ځای محضومان شکست ورکنو شویره من الاحضاب و داغی نورو دلو الاخکارو نا سنم چه دقا قومون هلاک شویره نو که دیوم مقابله بانجرازی و خامخا حق تعلمیگی نوز دیوم شکستو خری او یا الاخکار دینا چه سنگ آگیر راست باسره را دیوم شکنه شو رسواش شوی هلاک شوی هزیمت خورده دیوم داره کشمار شی دون دون ماهو نارک دوم یا الاخکار گیرده کی چه شکست خواله لی پا نظر رازی محضومن اینه لحظه هم چه دید آسه لگیه دین و بس دیو هنجام بیدسه هی حلاکت پا نظر رازی چه دیبا میوزر شکستو خواله اووی خوال با بدر که لازه او خوال شه سم اوی خوال خواه بیاچاری برابر نشو طوله نشو احدا کم قومون را چه در ناردین خلابه کرو کذبات قبل هم قومون روحین تغدید کړه مخددین قام للحلا سلام وعاد وفرعون ذو الاوتاد او عاد یا نو ا فرعون خواند لخکرو خواند میخنو ذل اوتاد وتد میښتوي خواند میخنو خپل سنت بادشاہي او سلطنت یې مضبوط کړو څنګه سم په میخنو سره ا بل لول لخکرو سره ذل یا ذات حساب راغه مخالفت کو علاوه دین او خبر به نه منل نوغه باندې به او بیا به وح او سزا ډول ورکو ده زه کوم ته لوټه و سموده او سموديان او قومونو او قوم دغه تعالی السلام او صحاب الایکه او خاندان دبر دو شویله سلام دګل چوت شو لا دا ټول هلاک کړي قوم نوح علیہ السلام باندېان فرعون او ادمان شان د سمود قاملود السلام او اصحاب الاقه په کومو نه ذکر کړي هؤلاء الاحزاب دغه دليدي چې حق خلاف کړو نن ک مکه و ادم خلاف کړی وردی انجابم سبل شان نه داګه په شان دی اي نه کولون الا کذب الرسل نو داعتو لهم اگر تغذیب کرو دی پیغمبرانو فحق آقابو نصابت شو عذاب زمان پا مولا ورکو کل چی اقام پیغمبرانو خلاف کی استحضا کی تکبر و عینات نامی با نبی عذاب رازی نگورا دو دی خلقو انجام با امدک کشانتی ندی ستا فتا مری امدک عذاب تا چی ماند رو ری ومای انظرو هاولا ها انتظار نکیدا خلقو اللہ صحیحة واحدہ مگر چگی ویتا ما لہا مین الفواقو نبیدا گیدا پارا بیاسو ڈیل ارسطو کیدل بیاولا دم نشتا چکنی سارو کی فواقو اگلگ وقت ویدیشی علی عیادتو قدر و فواقی ناقتن دماریس سر او بیمار پروسکول اگلیسی کنیسی کنیسی کنیسی کنیسی دا پاندازه دا اوخی دا فواقی دا او دی چه اوخا بیلوشلن نویو ساتو تا بچی را پری خوضن اسم چه سو ساروییلوش اندازه کی کنه یو لک ساتو تا بچی را پری زوی چه پیرا کی لاغی تا فواقوی اگا یو سات ای ساری دل ناستا نو دا عزاد چې بدی راځي نو دیر لک وقت که بیا بوله گوره فواق قدره هم نی اگر معمولی وقت تو اساراو پا کم نی وقت بخوا دی زی باب دی درست دیم باب ذکر که اتیا او یایم پوره ست طرح یاد پوره فده کی ابتلاه ذکر دلسو انبیاء آو پاقیبان دی ابتلاه اوزمی اخراغلے دسو تفصیلا ذکر کسو مختصر وقالو ربنا عجل لنا قطنا او ایدا خلقو ای رب زمونگا زر راکی مولرا قطنا عملنا مزمونگا کاغز زمونگا قبل يوم الحساب مخیز روزد حسابنا قطنا اینا زمونگا عملنا منا قطورتوی اگا مولا دا قیامتنا مخ کی مخ کی اګه زمونږ غسه عذابې ناګرلې اوس دې دنیا کې راکا زور مردې باندې تلوار کئ دګمر کې دې زو دې تاریخ ذکروش جوو رسته عذاب کې تلوار کې پاوذاب باندې د دې وجه تسلجه ورکئ پیغمبر ته چې تو صبر کوا دی خو بوې دا بهوده خبره بکی ناجایز اعتراضات او سوالات مکی او تو صبر کوا په دې باندې زده سوال کلوګه جمولہ قطنه او ټوکل زمونږ د او او عام زمون دا د مخ کې مخې د اعزاب نه راک ایسو علماء یاقولونه صبر کوا پاره صبر وذکر عبدنا داوود ذل اید او یاد کبند زمونږه داوود علیه السلام خاوند له سنو ذل دل اید خاوند له سنو خاوند کوهت او ذل اید یو معنا خدای شه سلطنت او با شه ورتا حاصل وا انلا سنوالو معنی کی زل اید خوند کوواته همت پای عبادت کی ډیر همت والو عبادت گزار او به معنی کی بهتر زل اید لازو چې مهنته او کفایت به کاو سر زده چې با شه ورتا حاصل وا خو دا بادشاہ نه ځان محنت او کسب بیکاره زغری به جوړولې او دغه رزق به خورل نزل اې دی ورته بدیوې چې ګور د خپل کسب او محنت روزي به خورا داګه ځان یاد کړه چې څنګه سمره صبر کړه د خلکو په مختلفو حالات باندې یا هغه ذکر کې مفسرین چې تعالو ته زمانہ کړه هغه سمره صبر او ادر شانتي اندهانات پر اغلو صبر وکه اچي برشي ورته ملاو یا پاګه دوران کې